Salutari internetule, eu sunt Alin și ascultați la O Cană de Bedea, unde alături de artiști de bandă desenată discutăm despre benzile noastre preferate. De data asta stau de vorbă cu Elena Barbu, care printre altele oferă grafica pentru uh, Ars morienti, un camic uh, cu doi scheleți, popular pe Facebook. Uh, și, nu știu, poate ar trebui un full disclosure să nu mă acuz de oamenii de collusion și Patic's in Comic Book Podcasting. Uh, pe ele o au cunoscut de înainte să facă senate, cel puțin înainte să fie mai cunoscută și suntem prieteni și în viața reală. Și nu pot spun că asta n-a fost un factor determinant în uh, prezența ei în podcast, în primul rând că sunt mai confortabil să discut cu ea decât cu uh, alte persoane pe care nu le cunosc la fel de bine. Deci, enjoy! vorbim despre uh, One Punch Man One Punch Man care este o manga adaptată după un webcomic un webcomic japonez de asemenea de acolo de până aici da, despre un uh, supererou care e sectirit de viață pentru că își înfrânge toți inamicii dintr-un singur punct și Uh, cele mai mari probleme ale lui nu sunt tot felul de monștri apocaliptici uh, uh, care se înfruntă ci faptul că uh, ratează zilele în care e, sunt oferte la supermarket sau uh, că uită să-și scoate gunoiul. Da, e, e un pic mai mult decât atât dacă citești cu atenție manga-ul de la bun început vezi că Saitama nu știu dacă pronunți corect, poate, nu știu, iubitorii de japonesi nu vor spânzură pe chestia asta. Eu un pic de, eu un pic de running jokes să pronunț în chestiile greșite aici. A, da, ok, deci acesta, Itama, este un uh, working salaryman, uh, care într-o. ori nu mai țin minte bine, nu E an, an, unemployed, la un moment dat, în, în, în chapter 2, eu... O, oh, fine, ideea e că toată povestea începe când el. Se întoarce de la un, nu știu câte la interviu unde este refuzat și se întâlnește cu un monstru și o, are care altercație cu monstru respectiv până la urmă îl și vine lui ideea minunată de a se face super pentru că aparent a fi un super -erou. e o, nu știu, un de industrie în universul ăsta fictiv. Uh, el pornește industria asta, nu știu, cel, cel, cel la finalul celor de-al volum cam așa apare că uh, el vrea să salveze un puști cu o față foarte distinctivă de un monstru sau mă rog, e într-o situație în care ajunge să salveze acel copil și undeva pe la finalul celorlal de-al doilea volum aflăm că când el e supărat că oamenii din oraș nu recunosc, uh, el află că de fapt te poți înregistra ca supererou și primește donații și bani din partea locuitorilor mulțumiți de recunoscători pentru activitatea lor Și acea organizație unde se înregistrează ăștia a fost înființată de tatăl copilului pe care l-a salvat el Uite, detaliul ăsta mi-a scăpat Dar, da, interesantă chestia asta Acum ce mi se pare interesant e că prima e un cadru la un moment dat undeva în primele capitole unde ăla care are așa un, un șoc stă la el la micul dejun cu fața prinsă, capul prins între palme și zice mi-am dat seama că nu sunt faimos și e, e foarte interesant cum el de fapt fără niciun pic de efort ajunge să fie extrem de bun și extrem de eficient și să rezolve o de probleme dar cu toate astea Cumva, în mod misterios, nu mai face abstracție de el, tocmai pentru că are atitudinea asta etern, etern mizeropisă. Deci lui nu-i pasă, a lu o relaxare incredibilă în el. Genoas, prietenul său semi-cyborg, super-o, de altă parte, ajunge să fie extrem de recunoscut și să aibă un întreg fandom și, și toate cele, în timp ce... Toate meritele lui Saitama la finalul diferitelor aventuri se atribuie fie acestui prieten genos, fie unui alt erou de nivel foarte înalt pe nume King, parcă. Mă un tip cicatrice pe una din ochi. Așa, ce, ce părere ai despre. Nu știu, îți dai seama, manga ăsta până mai este o satiră, intră la categoria Seinen. Deci nu, nu este o poveste pe eroi care să se ia în serios uh, în modul în care suntem obișnuiți din, știu și eu, de tip uh, Dragon Ball sau Bleach sau auto. Deci clar este o satiră, satirizează condiția eroului în, în lumea ziua de azi, nu? Dar uh, sunt curioasă cum vezi tu chestia asta. Uh, păi o, o, o văd pe... Pe mai multe, pe mai multe nivele. În, în primul rând mi, mi se pare foarte fan, mi se pare una dintre cele mai fan benzi desenate pe care le-am citit în ultima vreme și mai ales. Buna uh, dacă nu, chiar cea mai fan bandă cu supereroi pe care am citit-o, adică, la capitolul ăsta, cred că singurele occidentale din ultima perioadă sunt niște benzi pe care le-a scris Alwing, s-a întâmplat să le scrie Al uh, și chiar și alea. Au niște apogeuri, dar și niște uh, momente joase din cauza. tocmai din cauza că sunt publicate de Marvel și sunt antrenate în tot felul de evenuri și domnul ăla, chiar dacă este omul este super deștept și super creativ și e, e un mic geniu și un mic zeu pe pământ, uh, trebuie să se integreze în universul ăla și trebuie să. Îi o faci în cel mai bun mod posibil Dar nu... Da, tot trebuie să facă niște compromisuri pe aici Pe acolo ca să se înscrie în frameworkul ăsta Exact, exact, exact exact. În timp ce asta e uh, Propriul lui univers Care are Tot ce îi trebuie în univers uh, Cu supereroi Și... E tot ce vrei, e bătăi, e probleme de astea cu dubla identitate, mă rog, nu ne-am cu dubla identitate, dar cu uh, mici zi de astea, că uite, am uitat să-mi duc bunoiul și uh, interfațarea asta a vieții de erou cu a vieții personale, uh, grafică foarte, foarte mișto. Da, uh, asta pentru că e făcută de, de, adică din câte am înțeles desenul din manga, este făcut de un nene care s-a. Suchie îndreprostit... Murata. Așa, scuze. Eu, eu nu știu păștea după nume, din păcate. Nici o stau a, pe pagina din... Wikipedia. Ah, ok, ok. <laughs> uh, deci, din câte am înțeles, acest nene a văzut acest văd comic în faza lui brută și a fost atât de impresionat de cât de amuzant este că a decis să îi dea un major revamp. Uh -huh, uh -huh. Uh, și Iusuche Murata e veteran în. Uh... Asta, în banda în banda de japoneză având o serie de-asta foarte longevivă îi zice și el un număr după aia nu știu sigur ce număr despre fotbal american ah, de, okay. e o bandă de-asta de sport care ah, și -a fă, și -a o pasiune și... pentru tema asta cu sportul e un gen în sine și a făcut acolo mâna pentru de-asta acțiune furibundă și violență și o exploatează cu, cu foarte mult spor în da, One Punch Man. desenul în One Punch Man este că câteva zeci de capete deasupra mangaului de rând. Uh, mă, spun asta din punctul de vedere arhiva care în ultimul an și jumătate a citit numai manga pentru că sunt mult mai ușor accesibile decât, manga uh, decât uh, banda de desenată din vest. Posibil, sunt toate, toate adunate pe niște site-uri astea Oh, ilegale, ilegale. Nu, nu, nu, nu e interesant. Exact. Le, le, le citești, ai cont pe, pe Cranceirol? Uh, nu, pentru Z că. Zic ai cont pe Cranceirol ca da, să. Da, am, am cont pe da. Nu, dar vreau să spun că sunt într un Adică, în momentul în care o echipă de scandlare primește mesajul de la, nu știu, autor, bane, ne vezi că noi facem o traducere licențiată în limba engleză, oia și-a închid araba. Uh, și nu mai fac, dar atâta timp cât nu există o ofertă a poveștii respective Nu există posibilitatea să citești în engleză Faptul că niște echipe iau banda și o traduc de capul lor Este undeva într-o zonă gri În fine, ce voiam să te întreb Ce părere ai toată povestea din One Punch Man Parodiază mai degrabă tipologia eroului vestic, saxon sau mai degrabă parodiază eroul japonez din poveștile tipic japoneze, Shonen și alte alea? ăsta ar fi unul din un al doilea nivel, ca multi schie multilayer, satisfacția pe care o oferă banda asta a, și nu știu dacă parodiază efectiv o tipologie de erou, pentru că a, deci, er eroul festic nu, nu în, în afară de faptul că e cu supereroi și că trebuie supereroi să înregistreze și că apar monstrii și. Uh, și chiar și genul ăsta de monstrii care apar prea atât de multă treabă cu. cel, cel puțin până în volumul, până în volumul 2, uh, se încadrează în banda cu supereroi sau în povestile cu supereroi uh, japoneze și asiatice, adică mai degrabă în astea. Uh, în Tokusatsu sau cum se cheamă. Uh, ca, estei Power Rangers au, au foarte multe serii cu și Kamen Rider chiar, chiar e un un super, un super care mai uh, primește meritele lui uh, lui Saitama. Uh, uh -huh. Mulat după Kamen Rider. Și asta ar fi cumva echivalentul japonezilor pentru pentru supererou Și tot așa De obicei sunt niște adolescenți În costume superputernice Care ajung să se bată cu monștri giganți Și e așa E o legătură de genuri Și cel puțin până acum Mi se pare că Mai mult genul ăsta de erou Îl Dar e... Are, de, de, în același timp are și foarte mulți foarte multe sinamiști, de exemplu, s, uh, mulați, s, uh, făcuți după personaje clasice de manga și anime. De exemplu, primul, chiar în primul capitol, primul mare în care apare, Vaccine Man, uh, este, arată fix ca... Uh, ce am, va ce rușine mie. Uh, de la verde din Dragon Ball Z. Uh, piccolo ah, ok, eu nu am. E... Arată Arăt, fix ca Piccolo în, în capitolul cred că, 3 apare un uh, uh, doi frați un frate fiind ăsta uh, parcă cercetător care descoperă niște supersteroizi steroizi, îi dă fratele lui supersteroizi și a devin un monstru foarte mare. Uh, așa, da. și toată, toată scena aia, mai ales cum el reprezentat și cum s-a aburi din cap uh, trimit la uh, Attack of la Titanic, din, uh, Attack, Titan din Attack, Attack, Attack, Attack on Titan așa uh, după aia mai, mai, mai sunt uh, mai sunt o felul de trimiteri de exemplu uh, la un moment dat uh, se, unul se bat cu un monstru Foarte puternic pe care îl cheam Ca Carnish Kabuto Car E un monstru foarte mare Care la un moment dat, se transformă și crește Destul de mult și se Schimbă cumva fizionomia Și ăla duce cu uh, Ăștia uh, Eva un, Unul dintre Eva din Evangelion, Știi, din roboții mari mm -hmm. eu, eu, nu, nu e la fel de suplu, dar are, are Ceva, un cap mai ales forma capului, și cum, cum arată, uh, care. Uh, și mai, mai scriu băieții pe forumuri, mai trimit la oameni din Tokyo Gul, din. Uh... Deci, în principiu, spui că cam toate evenimentele sau episoadele sau fazele din Man, Franchement sau personajele, mai ales. Uh, fac primitere să amintesc uh, într-oarecare măsură de un erou sau o scenă uh, na, remarcabilă din alte, din alte IP-uri. Din alte manga și da. Uite, e un... Mie, Sincer, prima dată când am început să citesc uh, One Punch Man, e drept că a fost cumva printre in dintre primele pe care am început să le citesc? când m-am reintrat eu în domeniul ăsta de care am, -am ținut uh, departe foarte mulți ani. În fine, prima dată când am început să citesc Mark Pachman m-am gândit imediat la discuțiile noastre despre um, ideea de erou și ce înseamnă erou și ce este erou la nivel de simbol uh, sau diversele tipologii de ero sau, na, uh, parodierea lui, știi? Până la urmă ai... Uh, pe mine m-a trimis cu gândul imediat la lucruri din vest, dar asta poate doar din propria mea, ignoranță. Uh, mă gândeam așa, uite, ai pe like băiatul ăsta care este overpower. Uh, a tras el tare de tot, trei ani de zile, cu chestia aia care circulă pe internet în profesorie. Uh, 100 de flotări, 100 de o 100 de, de genoflexiuni și 10 km zilnic, trei ani de zile. Și uite, așa a devenit el foarte, foarte puternic. Uh, și asta cumva mi se părea că um, parodiază cumva, într-adevăr, eroul Sean în care trage el foarte tare și eșuează și trage tare. Pentru că în final să ajungă la rezultatul previzibil în care este overpower. Dar după aia mă la toată repetitivitatea aia. ești overpower, dar pare unul, ăla e mai puternic decât tine, te frustrezi, vai, câr, măr, tragi, bați. Și după aia povestea se repete și se repete și se repete la infinit. Adică poți să iei orice poveste... Uh, tipică cu eroi și să o repeți la infinit în același fel. Uh, și după aia m-am gândit că partea amuzantă vine că tipul, uh, cu situația în care tipul ăsta de fapt este plictisit, el e overpower, caftește totul dintr-o singură lovitură și marea lui problemă nu este faptul că are un dușman mai puternic decât el, ci faptul că el rezolvă totul, dar nu este recunoscut pentru, mi se recunosc meritele pentru ceea ce face. Și da, te-ai gândit zis. la The Fountainhead, așa? Da! <laughs> un pic, dar da. da și m-am gândit un pic și la ce... Mai țin minte când am avut noi discuția despre Omega Dianău, nu știu dacă e bine să menționăm chestiile astea sau inducem publicul eroare. Am avut noi niște discuții A, pe grup, de... da. Pe țin grup, minte, la un moment dat, să chestia asta cu tipologia erorii și mă gândeam, uite o bandă de care ia. Ea cum să spun, povestea tipică cu eroi și o, de, de, o, o descompune, cum spun ăștia, De deconstruction of a genera, mm -hmm. dacă am zis bine. Deci, practic, descompune mitul, mitul eroului. Mie mi s-a părut foarte interesant și iar, cumva atât de, atât de cinic totul, toată viziunea. I -i el, inclusiv el, Saitama este atât de... În, nici nu știu cum să zic, cinic pe de o parte și pe de altă parte, așa desprins un pic, detașat, profund de realitate și de sine. ceea Ce cumva îl umanizează dacă stau să mă gândesc în ciuda puterii lui na, deosebite ce mă îngăce în momentul de față e că faptul că na. a episoadele sau capitolele care, nu episodele, capitolele care au apărut în ultima vreme sunt un pic uh, haotice, așa, nu știu ai un, o jumătate de capitol se întâmplă unde se petrece undeva cu niște personaje o altă jumătate cu altele și destul de greu când le iei, cit, uh, cititul să dai seama unde erai sau de ce sunt ăștia trei care se bat cu un vierne uriaș, stai, ce s-a întâmplat mi se pare că încă de la început e așa. Adică am, am avut momente din astea încă din primele volume. Și nu, nu știu, nu m-au deranjat așa tare. E, e spiritul bifan. Da, este. E un pic uh, haotic, dar sunt destul de curioasă um, încă o merge. Um, e destul de clar că din moment ce animeul care a fost făcut după mor, adaptarea în animea benzii desenate a avut destul de mult succes, nu doar în Japonia, dar și în și Vest, în Europa, în America, peste tot, ceea ce de obicei asigură cumva continuitatea manga -ului. Dacă animeul are succes automat, manga continuă continua. Dar sunt curioasă în ce direcție va, va merge, știi? Adică, dacă o să meargă către un, un paroxism de asta al absurdului, la niște conflicte de astea aproape cosmice între, îmi dau și eu, cu părerea asta e tam așa. Cum să zice. Uh, uh, uh, la pe care l-au făcut băieții care au făcut chilac la kill înainte să facă chil la kill. Da, și cumva și chill la kill acum, dacă tocmai, tot ai pomenit de kill la kill, kill la kill, cumva duce cam în aceeași uh, în aceeași direcție de, de producție de asta care este foarte puternică vizual, over the top, nici nu știu cum mai putea traduce over the top în română, um, cu de toate, ca ușa mai nesimțită uh -huh. și care în mod clar nu se ia în serios, adică îți dă în mod intenționat abuzează de niște clișee pe care le, le extrapolează până la, până la absurd. A până uh, la Bibicol. Da, da, okay, adică, Chil la chi știu că mi-a plăcut la nebunie. Bine, cumva n-am avut răbdare să văd până la capăt, că au mai intervenit niște lucruri și mi-a mă rog, pierdut, mi pierdut entuziasmul, dar. E cumva din aceeași familie. Da, C -Guren, Guren Lagan. Guren Lagan. A, Guren, Lagan mai și, Guren Lagan Și ăsta și la fel. E, e, e, e cumva pe aceeași linie, mai, mai ales cu Guren Lagan, care și ăsta la fel e cumva o. e, e, e o parodie, dar nu e chiar parodie în sensul în care ne-am. ne-am gândit noi, în mod direct. mai. în fine, zici în parodie a animerilor cu meca și pornește de la nivel foarte, foarte jos cu roboți cât de cât relativ micuți și tot crește, tot crește până ajung cu de la parodii a unor roboți gen Evangelion, după aia serii tot mai mari până ajung se bată cu galaxii întregi roboti cât niște galaxii și... Yeah. Și, și și și acolo la fel să diferite diferiți roboți care apar într o în anumite episoade să trimite către roboți din alte serii și dar ălea e un pic mai nu știu, un pic mai și mai serios și cel puțin e, e un episod care e super răvășitor și te face să plângi chiar dacă nu eh hey, pe ăsta asta nu exclude niciodată Episode de-astea mai serioase sau câte, nu știu, un grup de 2, 3, 5 episoade care se te facă săptămâși cu moci. Un exemplu care îmi vine la îndemână acum, deși e altceva, a fi gintama Nu știu dacă îți sună cunoscut gintama gintama uh, este printre cele mai iubite animeuri și manga-uri din Japonia din momentul de față, care parodiază chiar tot ce înseamnă anime tot ce înseamnă genul de anime, ori, pornind de la uh, shonen, shoujo-uri, uh, de aventură, roboți, uh, tot ce vrei și nu, uh, rar mi s-a întâmplat să stau și să în fața ecranului, pându-mă la ceva ce în descriere uh, se recomanda ca fiind comedie. Deci, mi se pare că e foarte interesant să intercalezi așa ceva în serii de, de care trebuie să te facă să râzi. Cumva, parcă potențează și mai mult uh, episoadele absurde. Da, da. E, e clar. E, e cunoscut că unele dintre cele mai triste momente apar în unul dintre cele mai puternice comedii. Și deci, apropo de chestii serioase, un, un al treilea nivel pe care, sau un, un al treilea da, nivel de lectură pe care l-aș putea găsi în în One Punch Man e. Nu, nu mi-e încă foarte clar pentru că încă se dezvoltă lucruri și nu, nu sunt toate personajele introduse și nu sunt toate temele uh, fixate, dar uh, mi se pare că zici, vrea să zică ceva despre creativitate și muncă și uh, piața muncii pentru că sunt. Uh, asta. Saitama pornește ca unemployed, ca șomer care își caută de muncă și după aia el alege să devină erou pentru distracție, pentru mai mult pentru el însuși. Uh, da, și ca să-și plătescă chiria, totuși. Și asta. Și, dar se, se menționează destul de des că he's a hero for fun. Uh, asta da. Și la, la, un, la un moment dat apare un, un grup de infractori, un, un vil, niște vilene pentru un episod sau două, pentru un capitol sau două. Sunt uh, o grupare de ăștia, uh, un, un soi de comuniști îmbrăcați în uh, armuri, uh, exo, în exoschelete mecanice. Care vor să. se descrie de presă drept tineri care nu vor să muncească și care. Oare e o trimitere la conceptul de Nathan Floyd în educație sau nu aș fi cum este mai mult Poate, se, se poate, dar e, e explic, pe, pe, pe de-o parte că iarăși se leagă de individul care trebuie să se integreze societate prin muncă și să-și găsească de muncă și poate nu-și găsește de muncă și deci nu-și găsește de muncă, că Dar și la, la primul lucru pe care le zic ei e că vor să creeze o societate în care numai cei care vor să muncească pot să muncească pentru că putem să producem ce avem nevoie pentru toată lumea și volumul se încheie cu Saitama și his very special friend încercând să se înregistreze la biroul ăla de eroi. Deci e, pare că merge în direcția, și în direcția asta, nu numai a, a, să parodieze supereroi ci și piața muncii. Ah, în mod clar, da, ai dreptate aici, adică cumva. Nevoia omului de a munci pentru a trăi versus a munci pentru a crea ceva, pentru a se împlini, pentru a se dezvolta și în același timp, având în vedere că vorbim despre o producție japoneză, bine, nu știu în ce măsură sunt cunoscute lucrurile astea, dar de foarte multe ori am întâlnit, mă rog, am întâlnit în manga o tema asta a pieții muncii și a eticii muncii la japonezi și ulterior am așa citit pe tema asta, se pare că la ei, într-adevăr, societatea este cu adevărat brutală, adică dacă n-ai dacă prins trenul ăla imediat după liceu în care ori intri la o facultate bună, ori um, te angajezi și intri pe un făgaș al carierei, ești cumva pierdut. Este foarte, foarte, foarte gros să reintri, locurile de muncă sunt destul de puține comparativ cu, cu populația și mulți dintre ei nefiind um, vorbitori foarte bun de limba engleză nici nu pot să spună Bine, nu-mi găsesc de muncă aici, o să plec, nu știu, peste hotare ca să muncesc în America sau în Corea de sau în China. Nu, nu, nu au opțiunile astea pe care poate că le intuim noi aici în Europa, știi? Piața muncii acolo este brutală și, în principiu, dacă nu muncești, ești un nimeni. Adică ori ai opțiunea să fii, dacă ești femeie casnică, dar ești condiționată de un mariaj, deci tu să-ți găsești pe cineva care se întreține și tu ai cumva acoperirea asta socială, că tu stai acasă și ai grijă de casă și de copil, o muncești. Iar dacă nu muncești sau dacă ești șomer sau dacă îți pierzi locul de muncă, automat ai ajuns în stratul cel mai, cel mai de jos sau printre straturile cele mai de jos ale societății. Și din cauza asta... Toți cei care n-au reușit să se integreze, n-au reușit să-și facă niște relații, au fost mai puțin abili social, nu știu, n-au reușit ei să se niște bine, să își găsească ușor de lucru sau să-și găsească ușor colaborator. Cate adesea într-un fel de depresie de asta în care nu mai ies din casă, stau cu pe ei, se, încearcă să se rupă de realitate. Adică lucrurile astea nu sunt doar în nu sunt doar niște glume pe care le mai întâlnim din când în când în anumite animeuri sau în anumite manga mangauri, sunt niște fenomene reale la ei. Și mă gândesc că povestea asta cu Saitama care și-a pierdut locul de muncă, n-a mai reușit să se angajeze, aștept și-a băgat picioarele și-a scherit se face rău și cumva chestia asta i-a mers. Mi se pare că atacă un pic și problema asta. Ce părere ai? Se poate. Nu știu sigur dacă strict. De asta se leagă, s-ar putea. Mă, eu tăzi, mai am de citit uh, destul de mult. Inca uh, nu sunt foarte clar prezentate toate temele, toate uh, subiectele, uh, cu, cumva conex ce ce mi-a plăcut mie sau mi s-a părut mie fan, dar, probabil, dar și valoros pentru discuție sau pentru viitoare discuție e uh, tocmai relația cu. Aproape toate benzile de acțiune, manga de acțiune în principiu, uh, dar mai ales astea shonen, gen Naruto, Bleach, etc. Unde, uh, cum ai simt și tu, e creșterea asta uh, continuă, că protagonistul e în principiu destul de neprivilegiat uh, fără cine știe ce talente evidente și... Pe de o parte e înconjurat de dușmani sau de frenemies Care uh, sunt mult mai privilegiați decât el Sau pe de altă parte mai, mult mai puțin talentați decât el Dar mult mai muncitori Și iarăși el trebuie să uh, muncească foarte mult uh, Față de ambele categorii Ca să, uh, pe de o parte, să-și dezvolte caracterul care îl... Uh, îl împiedică să muncească suficient și pe de altă parte să depună efortul necesar dezvoltării acestei abilităților. Cumva nevoia asta de muncă continuă, de îmbunătățire continuă. Și aici îl avem pe Saitama, adică într-o într poveste shonen obișnuită, dacă luăm Naruto sau, sau Bleach, mă rog, faci să zic Bleach că cunosc mai bine, uh, Ichigo în Bleach pornește de jos și practic toată povestea sa de de erou care se luptă cu chestii și înfrânge dușmani, este cumva o poveste care urmărește creșterea. În timp ce pe Saitama noi îl luăm de-a gata. Exact, exact. Asta. Adică tot, tot antrenamentul care îl aduce pe el în stadiul acela în care este overpowered este menționat în două pagini, nu știu, în un paragraf, într-o chestie de genul ăsta. Și mi se pare interesant să explorez ce, ce se întâmplă mai departe, știi? Adică tu începi povestea cu finalul altor povești. Practic, Ichigo după sau, nu știu, oricine care l-a pe ultim răul suprem, nici nu știu ce, nici nu știm ce face după că se termină seria. Ăla ori se iese la pensie, face copii, habar Dar în cazul de față, noi începem povestea cu un ero care e deja format. Da, care suferă pe partea de marketing, dacă să ne ne gândim. Ceea ce iarăși mi se pare că e un comentariu social mai mult sau mai puțin subtil. E cumva dezvoltat dizvolt, disproporționat, adică toți eroii pe care îi, îi cunoaștem în mod tradițional cresc în performanță, în forță, în calitate și odată cu asta treptat le crește și prestigiul. Noi avem de-a face cu un care a stat la el acasă, a devenit foarte bun dar nimeni nu știe de el și nimeni nu-i recunoaște meritele. Este care se întâmplă și în viața reală, este de des. Da, nu știu, e vreun moment într-unul din volumele viitoare, mă rog, celălalt volum în care lumea nu-l apreciază pentru că nu-l văd chinuindu-se, de exemplu? Da, da? da de exemplu, în momentul în care se înscrie, și ăsta nu e un major spoiler, Pur și simplu, pe la început, când el și cu Genos se înscriu în federația eroilor, ca să zic așa, ei trebuie să dea niște teste. Niște teste astea care se încadreze, în primul rând, sunt niște teste de admitere și niște teste pe baza cărora ei sunt încadrați în niște categorii de eroi, niște clase. A, B, C, A au fi mai bun, mai bun decât A este clasa S, cumva clasa specială. Uh -huh. Or, în momentul în care uh, saitama și cu Genos, prietenul său, se duc și de aceste ne au de trecut uh, două probe, proba fizică și proba scrisă. Iar uh, Genos, care este așa foarte Foarte dedicat și foarte serios, se ia foarte în serios, uh, trece cu priori toate testele, cele fizice și testul scris, în care practic ce trebuie să faci, trebuie să scrii. Ca atunci când îți motivezi eu, scrisoarea, când îți faci scrisoarea de intenție pentru o facultate sau o bursă, trebuie să zici De ce vreau eu să mă fac erou? Știi? Uh -huh. e, și la capitolul ăsta, Genos, care este foarte self și așa, trece cu brio și ajunge să fie încadrat ca un erou de clasă S În timp ce Saitama trece cu brio, brio cu probele fizice, poate chiar mai, e mai tare decât Genos, e over the top dar la scrisarea de intenție spune că el vrea să fie erou pentru ce îi se pare distractiv. Sau ca hobby. O mm -hmm. spune o chestie de genul ăsta foarte, foarte mizerupistă. Motiv pentru care el este încadrat în clasă, clasa B. Uh. Și măcar A. El ajunge să fie un erou de categoria B în condițiile în care uh, valoarea sa netă a eroul este cu totul alta. El este poate chiar cel mai puternic din toată federația de eroi super bombastici. Dar totuși din cauza mizeropismului său este încadrat ca un erou de clasă de, în timp ce genos care s-a chinuit uh, și vorba, așa uh, toate economiile, I a dat toate economiile unui nene care să i înlocuiască toate părțile corpului cu pentru a-l face cyber, pentru a-l face mai putere Genus e o persoană care s-a sacrificat a muncit foarte mult și mai și argumentează frumos uh, înscrierea în federația asta a eroilor e, și el este într-adevăr, este pus în uh, acea categorie specială de eroi în timp ce Saitama ajunge în o de categorie B și nimeni nu înțelege ce caută ăsta în compania lui Genus adică Genus, marele eroi și ăsta cine e băiatul asta ce caută aici? E destul de interesant la, cum vine asta în tandem cu toate ideile astea de japonezilor despre, despre muncă și despre dăruire și sacrificiu și tot acolo. Nu știu, tu ai ajuns la partea asta din poveste? Nu, na, asta zic, că n-am ajuns de asta întrebam dacă a fost un episod de genul ăsta, că pare uh, uh, pe, pe de-o parte povestea pare să meargă cumva încolo, dar e și uh, de, de așteptat uh, nu știu, pornim pur și simplu de la ideea pe care o avem noi despre uh, muncă în general Că dacă nu omul nu se chinuie, nu... O parcă the struggle e mai important decât uh, rezultatul final Da, da, oare este vorba despre, despre struggle sau struggle împreună cu a te lăuda sau a te manifesta sau a, a le spune celorlalți despre eforturile pe care le faci. Evident, despre cum este perceput uh, chinul de, de către ceilalți, nu Nu poți să ai... Uh... Exact, că poate tu te chinui, nu știu, te, te chinii să devii... da un exemplu arbitrar, care ești chiar și la îndemână având în vedere cu cine stăm de vorbă, vrei să fii un desenator foarte bun și Doi ani de zile nu postez nimic pe internet. Bă, dar nimic. Pur și simplu stai la tine în cameră și desenezi și ești pe stradă și faci schițe după oameni și desenezi și exersezi de unul singur, așa foarte intens și după aceea te pus să mai și postezi pe net după ăștia doi ani. E, nu vreau să lumea în seamă. În timp ce sunt alții care la fiecare schiță pe care o amuncă pe o hârtie, spun pe net. Și lumea cumva le urmărește evoluția. Și... Da, cu cât uh, postez mai multe despre tine în însuți, cu atât crește mai mult entuziasmul din jurul tău. Știi, ai așa un fel de galerie. Și cumva așa mi se pare că ești și la Saitama. nimeni nu a știut că Saitama stă la el în dormitor și face flotări în fiecare zi. dacă e... Uh, e e, e rău din Shonen, e... Uh, întotdeauna au o galerie în jurul său au, au, au o galerie, dar e, e cumva conceput aproape uh, în laborator să, ca cititorul să poată trăi vicaric prin el uh, și să își imagineze că uh, chinul eroului este chinul lui și că uh, eforturile pe care depune sunt propriile lui eforturi și că rest, locul unde ajunge e locul în care ajunge cititorul ce, ce? Hey, lucrurile astea sunt, uh, dacă stăm să vorbim despre shonen știm foarte bine că shonen sunt făcute, cumva, cum? cum să spunem, cei care spus shonen se află cunoștinții de cauze, ei știu exact cui se adresează și cam care ar fi așteptările uh, de la poveștile lor. Că mai sunt și excepții, cum ar fi, na, Full Metal care... Deși se mențin în, în parametrii genului, reușesc să scoată niște povești ieșite din comun, e partea a doua, dar ești foarte clar cu cine stau de vorbă. Stau de vorbă cu băieței între 12-18 ani, care sunt fix la vârsta la care încep să simte nevoia să-și umfle mușchii, să își demonstreze valoarea, fie că este în fața colegilor, în fața prietenilor care se joacă, nu știu, în echipa de fotbal sau. Ce mai fac ei după școală. Uh -huh. Și evident că șoana nu se adresează fix băiețelui care dă cu nasul de ambiție și de competiție. Uh -huh. Uh -huh. Și cu, cu, cumva îi explică că da, că tu, tu, tot, tot ești cel mai bun, nu-ți fac griji. Și din, din punctul ăsta de vedere, da, ar, ar putea fi un ar putea fi o deconstrucție a, a genului astea, Că te trezești direct cu omul Care e, e perfect în, Construit pentru genul ăsta De altercații Și nu și nu are uh, niciun pic de recunoaștere Și nu, nu, nu se chimie Și nu are efortul ăsta Și nu, nu ofer uh, satisfacția aia Vicarică Care, care e oferită de, de Naruto sau ah, de, Da, categoric uh, De asta nici nu este o bandă De sănătate pentru copii. Probabil că nu și-ar mai face, nu mai nimeni e, din casă. Deci, e un pic. sau nu, nu știu că parcă n-ar to și de violente. A, da, nu, erau violente, dar violența, mm. am impresia că este mai puțin deprimantă decât ideologia din spate. Sau mai. Are mai puține șanse să te afecteze mod negativ decât o Genul ăsta de poveste care te face să pui la îndoială ideea de efort, ideea de muncă, ideea de recunoaștere, meritocrația, care este vorba aia, este fix mecanismul de, de undiță cu morcov cu care suntem educați cu toții de când intrăm în școală generală și până terminăm liceu, nu? Din, din nefericire. Da, din nefericire, adică Practic. De ce nu putem să fim prieteni cu toții? De, de, de, ce nu, de ce nu putem să colaborăm? De ce nu putem să facem uh, Space Communist Gay Utopia? Pentru că... <laughs> am, am, am, am auzit termenul asta și m-am îndrăgostit de el, mi se pare. Pentru că omul, oamenii nu sunt atât de drăguți și... Na. Eu pun deci, poveste lungă acum. Și nu citesc destul One Punch Man, dacă ar toată nu alt citit One Punch Man mai drăguțe, Eu cred că dacă toată lumea ar ști One Punch Man, am avea de două ori mai mulți oameni în uh, sânile astea de, de părță. Toți făcând pe uh... <laughs> serios. Cred că cred că asta a fost, dar îmi se pare interesant cumva, că asta a fost primul lucru care a ajuns pe internet și care s-a viralizat în legătură cu One Punch Man. Pe lângă chelia personajului. Regimului de antrenament? Da, da. Asta a fost primul lucru care s-a răspândit pe internet, cred că a fost lucru care mi-a atras și mie atenția în prima instanță, pentru că. Da, mi-am descoperit și eu pasiunea pentru activități atletice de, de curând și am fost, da, ia uite! Hm. Cineva mai face și flotări ca să aibă super puter. super! La, la mine a ajuns pe Tumblr, vorbeau niște, niște artiști despre. Arta lui Murata Și De fapt se Erau super impresionați De efectele sonore din, Efectele sonore redate prin desen? Da, da Din Mai ales din scena în care Se întâlnește Saitama cu Ninjalăul ăla Care uh -huh. Pent pentru că Saitama era chel și teroriștii ăia erau și AK. Ninja Ninjalou credea că Saitama era unul dintre teroriști și îl tot ataca și se furișea pe lângă el și uh, făcea niște zgomote pe acolo și erau niște efecte sonore foarte fine reprezentate și uh, prin, uh, erau oameni ăștia super impresionați de cum erau desenate alea pe acolo și uh, eu, eu așa mă auze de banda asta Asta, asta a fost sunt, perfect, sunt perfect de acord Adică desenul este cu totul remarcabil Și dacă tot am ajuns la capitolul desen Hai să, ne, hai să discutăm puțin despre designul acestui personaj Pentru că un erou el vedem mai rar, zic eu Penul da, în e... care este îmbrăcat, tot outfit-ul Mie cel puțin îmi amintește de, de un copil care și-a prins sub în o față de masă și se joacă de ou. e, Da, e, e foarte makeshift costumului și foarte, da, foarte naiv așa construit și în Faptul că e chiar, nu știu, mai degrabă mă cu gândul că sunt foarte mulți deștea de sidekicks în în care ei. Că e prietenul lui Goku care e el, parcă și prin, și prin Blici, un băiat care e Nu este, este, este da, da. Și... Nu are, adică e dintre personajele mai simpatice și mai iubite de public da, da. da, da, da. sunt personaje simpatice și cât de cât iubite de public, dar foarte da, secundare pe, secundare și slabe nu să... Deosebit de puternice, comparativ și cu alți prieteni de ai protagonistului. Nu știu, cu, cu asta m-a că la gând. Că e... da. pe, pe, pe, pe lângă faptul că e el hai, o să așa de desenat, că e un nou cu o expresie foarte uh, placidă și. Mi se pare foarte interesant felul în care e desenat uh, fața lui, de exemplu. De, cu toate că din când în când îi, îi, îi sunt um, desenate trăsăturile știu, și o mai ascuțit când devine vine el așa serios, știi? Când uh, lucrurile devin serioase și se supără el viață și uh, e mai implicat sau mai concentrat. De obicei pe copertă, sincer. Dar de cele mai multe ori în, uh, în interiorul benzii desenate, fața aia super simplă am impresia că... Probabil că cel, cel care a desenat uh, cum ai zis că îl cheamă? Ghesuke Murata. Ghesu cred că a păstrat intenționat anumite lucruri din webcomic, printre care și stilizarea asta foarte, foarte simplă, adică un nou, cu expresie foarte mizerupistă. Da, da, da, evident, evident. Crede, adică, dincolo de felul în care e desenat un corp, o mână în racurs, un punct, mm. lucruri foarte realiste desenate, fața asta mi se pare că spune extrem de multe tocmai prin sensibilitatea sa. Dar eu cred că nu sunt mare panseu Și spunem că, bun. Versiunea asta cred că spune mult mai multe decât spunea în original, pentru că a, aici apare și contrastul dintre da. decor și celelalte personaje. E o față foarte cartooniș. Care nici nu prea are legătură cu stilizarea tipii japoneză, sau poate are legătură cu alte lucruri pe care, pe care le mai fac ei, dar nu are legătură cu fața tipică din manga. Sau poate că mi se pare mie că se poate la fel, dar ei de fapt sunt diferiți între ei. Mă rog, înțelegi la ce mă refer. Ce răsist este fost? vorbeam despre desene. Da, sigur. Haide de Oh, În fine, nu prea vezi des un ero cu cap de ou. Deci, un caz el. De obicei, îi vezi eu, cu ochii cu oblici, cu bărbii mai ascuțite, cu păr supercalifragilistic, care în toate direcțiile. Genos, în schimb, este acel pretty boy tipic. Adică, la prima vedere, mai e a spune că Genos ar fi erou principal decât Saitama. Dacă n-ar fi Saitama pe toate coperțile. Probabil că da, da. Adică Genos e pretty boy, Genos are mina aia foarte serioasă și se ia foarte în serios și se străduiește și are un câr de fete care se spină după el. Deși el e un cyber, mă rog. Deja până miști lor. e foarte cool să fii cyborg. De ce zici? Tu n-ai vrea să fii cyborg? Mm. Depinde. da. Nu știu, mai degrabă aș fi cioară sau copac. <laughs> cioară sau copac? Da. Să nu-mi simplu, am aspirații simple. Și ce, să, ce vrei să faci când o să fii mare? Rață. Eu deja sunt rață. <laughs> Mai e ceva, ceva de zis? Da, dar... Ce, ceva important? Da, este vorba despre vila de la momentul actual din poveste. Um... Din păcate tu n ai ajuns cu cititul la poveste la partea respectivă din poveste Dar um, aș vrea să vorbesc un pic și despre asta Momentul de față vilă nu este un băiață Că o nume îmi scapă, dar nici nu contează Care este nu monstru, ci om Motiv pentru care eroii haban au cum să, cum să gestioneze problema Asta e un băiat care e om mm -hmm. A fost antrenat în ale artelor marțiale La, mă rog, școala unuia care era și el tot un erou de clasă S, dar tot om și care preda o anumită tehnică de arte, de arte marțiale și băiatul ăsta din discipolul lui la un moment dat s-a gândit el că e mai tare decât toți i-a bătut mă, pe toți, toți colegii săi din drogeul și după aia a fugit Și uh -huh. a fost dat afară sau o de genul ăsta și ăsta decide să devină, să devină un villain, să devină un monstru cumva din empatie pentru monști. Și nimeni nu știe cum să aibă de-a face cu el, cum să-l oprească, cum să-l bată, cum să-l prindă, cum să-l oprească, pentru că e om, nu e monstru. Iar toate armele lor și toate tehnicile lor din federația asta eroilor sunt calibrate pentru lupta cu monștri, nu pentru lupta cu un om foarte puternic. Și mi se pare foarte interesant să văd deznordământul poveștii ăstea, Pentru că vom avea în cele din urmă doi oameni care se vor bate fără puteri speciale, fără telechinezie și fără, știu și eu, arme de osibite, bombe rachete nucleare și antetumpenii ce mai despre la unul sau altul Nu știu, ai ceva de zis în legătură cu asta? Hmm. Nu, dar e, e, e interesant și e interesant de văzut contextul în care o să fie cu asta poate chiar rotunjește uh, ideologia benzii într-un fel neașteptat. Păi uh. da, da, pentru că deja, deja în poveste la un moment dat captește, Bart ăștia, un, un tip, un alien ăsta foarte puternic, uh, care ajunge să se creadă ceva ființă supremă, și după aceea toate lucrurile să nu în momentul în care apare un om extrem de puternic și foarte supărat Care cumva, dacă stai să te gândești, seamănă cu Saitama Pentru că sunt amândoi oameni, amândoi simpli, amândoi se bat cu pumnii Doar că unul este foarte relaxat și vrea să fie erou de, de fun For fun În timp ce celălalt este foarte supărat pe viață și vrea să devină el sus un monstru De fun mm? <laughs> Știi? Uh -huh. Da, cu asta cred că am comentat tot ce se putea comenta la momentul de față. Chiar și un pic mai mult. <laughs> toate comparațiile. Dar da, sunt foarte curioasă în primul rând să văd cum o să continuă povestea și în al doilea rând să văd uh, când și dacă va ieși și sezonul al doilea. E Chiar, uh, serialul cum e? Animeul cum e? No, eu nu am apucat să văd decât primul episod. Uh, e foarte bine realizat. Făcut cu simț de răspundere mm -hmm. Asta e tot ce pot să spun E destul de fidel manga-ului Din câte am înțeles Și clar, cred că, cred că merită să te uiți Dacă nu ai chef să stai să citești Nu știu și eu, Primele 30-40 de capitole din manga Mai bine te uiți că e cam aceeași chestie Poate e o idee mai coerent În serial decât în manga Mie cel puțin îmi place Mai mult să citesc obicei Da, nu, nu. De, de privit, acum m-a prins ăsta Penny Dreadful și... ah. care e, e ce, cel mai trash și lucru ever și îmi place la nebunie. E, e, e gunoiul meu preferat. Am intereseat. să Deci se, se fut oameni în, în timp ce vomită sânge pe ei. E, e glorios. E. <laughs> da. E. Okidoki. Unde te găsește lumea pe internet pe tine? De cele mai multe ori mă poate găsi pe Facebook. Ce să dau acum? Elena Barbu, Elena Barbu și atât, e pagina mea de, de, de senator. Mă mai puteți găsi ca autor al webcomicului Ars Moriendi, cu oale și ulcele cu scheleți. A, ah, dar cel mai și cel mai ușor, ca să nu inducem pe nimeni neroare, este să mă, găs, să mă găsiți pe website www.elenabarbu.com și de acolo există link către toate celelalte profile pe care le-am pe social media, pe Tumblr, pe Instagram, Facebook și toate cele. Păr-fect! Perfect. Perfect. Bine, păi mie mi-a mi făcut plăcere să stăm de vorbă și dacă, dacă mai vrei să mai discutăm sau să mai comentăm și alte, alte lucruri, ori îmi dai să citesc, ori sigur, mă alunț și stăm de vorbă. Sigur, sigur. Bine. Bine. Pa. Pa, o seară faină.